Castelul. Pista 26. 5. Planurile Olgăi Acum se punea problema să găsim o ocupație oarecare pentru tata, una de care să fie capabil, orice, numai să-l mențină în credința că servește la ceva pentru a absolvi familia de vinovăție. Nu era greu de găsit așa ceva. Atât arost cât ședea în fața grădinii lui Bertuch, avea în fond orice, dar am găsit ceva care mi-a insuflat chiar puțină speranță. De câte ori se vorbise în birouri sau în fața funcționarilor, sau oriunde, despre vina noastră, se pomenise mereu doar de ofensa adusă curierului lui Sortini, nimeni neîndrăznind să pătrundă mai în adânc. Astfel mi-am spus că dacă opinia publică, fie și numai în aparență, nu știe decât de jignirea curierului, Totul se poate drege, fie iarăși numai în aparență, dacă am reușit să l împăcăm pe curier. Cum ni s-a afirmat, n-a fost depusă nicio plângere, niciun birou nu a fost sesizat, așa că stă în puterea curierului să ne ierte în ce privește personal și nu e vorba de mai mult. Nimic din toate acestea nu putea avea o importanță decisivă, totul era doar de formă și nu putea duce la vreun rezultat de altă natură, dar pe tata l-ar bucura și ne-ar permite, poate, să-i strângem cu ușa pe și informatori ai lui tata, care îl chinuise atâta. În primul rând, firește, trebuia găsit curierul. Când i-am împărtășit tati planul meu, la început s-a supărat foarte tare, căci devenise grozav de încăpățănat, în timpul bolii se transformase așa, în parte credea că noi l-am împiedicat de fiecare dată să obțină în cele din urmă un rezultat, Întâi încetând să-l sprijinim cu bani, apoi reținându-l în pat. În parte, nici nu mai era în stare să cuprindă bine gânduri de-ale altora. Nici nu apucasem să-i spun până la capăt că am și respinsese planul. După părerea lui, trebuia să continue cu așteptatul în fața grădinii lui Bertuch, și deoarece nu va mai fi de sigur în stare să se ducă acolo zilnic, trebuia noi să-l transportăm cu roaba. Eu însă n-am cedat și încetişor se împăcase cu ideea. Cel deranja însă era că în această chestiune depindea cu totul de mine, căci numai eu îl văzusem pe curier, tata nu-l cunoștea. E adevărat că toți servitorii castelului seamănă între ei și nici eu nu eram absolut sigură că l-aș recunoaște pe cel cu pricina. Am început atunci să ne ducem des pe la curtea domnească și să căutăm printre servitorii mei. Fusese un om de serviciu al lui Sortini, iar Sortini nu mai venea în sat. Dar domnii își schimbă adesea oamenii de serviciu. S-ar fi putut, deci, să-l regăsim printre servitorii altui domn și, dacă el însuși nu era de găsit, s-ar fi putut totuși obține vreo veste despre el de la alți servitori. În acest scop, trebuia firește să fim seară de seară la curtea domnească și nu eram bine văzuți nicăieri, cu atât mai puțin în acel loc. Și nici nu puteam să ne comportăm ca niște mușterii care plătesc. Dar se văd că puteam fi totuși de folos acolo. Doar știi ce calamitate era servitorii mea pentru Frida. În fond, majoritatea sunt oameni liniștiți, răsfățați, printr-un serviciu ușor și de aceea cam greoi. Să-ți meargă ca unui servitor e o urare de bine printre funcționari și, într-adevăr, în ce privește viața bună, se pare că servitorii sunt, de fapt, domni în castel. Ei știu să aprecieze acest lucru și sunt liniștiți și demni înăuntru castelului, unde se mișcă în cadrul legilor lui. Asta mi-a fost confirmat în fel și chip și chiar și aici găsești printre servitori urme ale acestei purtări, dar numai urme. Căci încolo sunt ca transformația aici, prin faptul că legile castelului nu mai sunt valabile pentru ei în sat. Devin o gloată turbulentă, neascultătoare, dominată nu de legi, ci de instinctele ei nesățioase. Lipsa lor de rușine nu cunoaște limite. Noroc pentru sat că n-au voie să părăsească curtea domnească decât la poruncă, dar la curtea domnească trebuie să cauți, să te înțelegi cu ei. Friday îi venea greu, așa că eram binevenită pentru ea, putând să mă utilizeze spre liniștirea servitorilor. De mai bine de doi ani, petrec cel puțin de două ori pe săptămână câte o noapte, cu servitorii la grajdi. Înainte, când tata mai putea merge cu mine la curtea domnească, dormea undeva în local și aștepta acolo veștile pe care aveam să-i le aduc dimineața. Erau cam puțin tele. Curierul cu pricina nu l-am găsit nici până azi. Se pare că mai este încă în serviciul lui Sortini, care l-apreciază foarte mult și că l-ar fi urmat pe Sortini când acesta s-a retras în birouri îndepărtate. În genere, servitorii nu l-au mai văzut de tot atâta vreme ca și noi și dacă vreunul susține că l-a văzut între timp, e probabil o eroare. Așa că planul meu, în fond, a ieșuat și totuși nu complet. E adevărat că n-am dat de curier și că pe tata l-au distrus cu desăvârșire drumurile la curtea domnească și în noptatul acolo, poate și mila de mine, în măsura în care mai e capabil de milă, căci sunt aproape doi ani de când e în starea în care l-ai văzut și în fond încă se ține mai bine decât mama, pe care ne așteptăm să o pierdem din oricare zi. Viața ei se prelungește doar datorită eforturilor uriașe ale Amaliei. Dar ce am obținut totuși la curtea domnească este o oarecare legătură cu castelul. Nu mă disprețui dacă îți spun că nu-mi pare rău de ce am făcut. Ce mare legătură o fi având asta cu castelul, ai să spui poate. Și ai dreptate, nu e o legătură importantă. E drept că acum cunosc o mulțime de servitori, aproape de ai tuturor domnilor care au venit în sat în ultimii ani, și dacă am să ajung vreodată la castel, n-am să fiu complet străină acolo. Pe de altă parte, trebuie spus că ei sunt servitori numai în sat, la castel sunt cu totul altfel și poate că acolo nu mai recunosc pe nimeni dintre cei cu care au venit în contact în sat, mai ales nu pe aceștia, chiar dacă au jurat în graști de sute de ori, că se vor bucura mult de o revedere la castel. De altfel, știu din experiență ce puțin înseamnă asemenea promisiuni, dar nu ăsta e lucrul cel mai important. N-am stabilit o legătură cu castelul numai prin servitori. Și poate, așa sper, și prin faptul că cineva de sus mă ține sub observație pe mine și tot ce fac. Să nu uităm că administrarea servitorii e o parte extrem de însemnată din munca autorităților și le dă multă bătaie de cap. Ca acel cineva care mă observă astfel ajunge poate să mă judece cu mai multă indulgență decât alții, își dă poate seama că lupt, într-un mod fie și lamentabil, pentru familia noastră, continuând eforturile tatei. Dacă lucrurile sunt privite așa, mi se iartă poate și că accept bani de la servitori și îi folosesc pentru nevoile familiei. Și am reușit să mai fac ceva. E drept că până și tu socotești asta o vină. Am aflat câte ceva de la servitori despre felul în care se poate ajunge în serviciul castelului pe căi piezișe, fără procedeele de angajare dificile, care țin am de zile. În acest caz, tot nu ești un salariat public. Și doar un om admis pe jumătate și în secret. N-ai nici drepturi, nici îndatoriri. Că n-ai îndatoriri, e mai grav. Dar ai ceva apreciabil. Fiind totuși oricând în apropiere, poți să-ți dai seama de prilejurile favorabile și să te folosești de ele. Nu ești angajat, dar se poate ivi din întâmplare vreo muncă și să nu fie la îndemână niciun salariat. Atunci ajunge un apel, te repezi și ce n-ai fost încă o clipă înainte, ai devenit acum, ești angajat. Se poate obiecta, dar când se ivește o asemenea ocazie? Uneori dată de cum ai sosit, abia ai aruncat-o privire în jur și s-a evit ocazia. Nici nu are oricine prezența de spirit să profite de ea așa, nou venit cum este. Alte dăți însă durează mai mulți ani, chiar decât procedeul oficial de angajare și un astfel de admis pe jumătate nici nu mai poate fi angajat oficial în bună regulă. Există, deci, destule de cumpănit în chestiunea asta, dar rezitările anunțesc în fața faptului că pentru angajarea oficială oamenii sunt aleși cu mare grijă și că membrul unei familii prozvăzute e eliminat de la bun început. O persoană de acest fel se supune, să zicem, procedurii oficiale, atunci așteaptă rezultatul an de zile tremurând, toată lumea o întreabă mirată încă din prima zi cum de-a îndrăznit să întreprindă ceva atât de lipsit de perspective, dar ea speră totuși cum ar putea trăi altfel. Și află după mulți ani, poate la bătrânețe, că a fost refuzată, că totul e pierdut, că viața i-a fost zadarnică. Și aici există firește excepții, de aceea e ușor să se lase cineva momit. Se întâmplă ca tocmai oameni răufamați să fie angajați în cele din urmă. Există funcționari care au o preferință, de-a dreptul fără voia lor, pentru mirosul unor astfel de sălbăticiuni. La examenele de admitere, adulme că parcă, strâmbă din nas, își rotesc ochii, un astfel de om pare să le oare oarecum poftele și sunt nevoiți să se țină strâns de litera legii ca să reziste tentației. Uneori, toate acestea nu-i folosesc omului ca să fie angajat și doar fac ca formalitățile de angajare să se tărăgăneze la nesfârșit, fără să se încheie vreodată, așa că se casează doar după moartea persoanei respective. Prin urmare, atât angajarea legală cât și cealaltă sunt pline de dificultăți, vădite sau ascunse și, înainte de a te aventura în asemenea preripeții, e bine să chipzuiești totul îndelung. Noi, Barnabas și cu mine, n-am neglijat asta. De câte ori veneam de la curtea domnească, ne așezam unul lângă altul și povesteam ce mai aflasem. Zile întregi discutam despre cele aflate și munca lui Barnabas rămânea baltă, adeseori mai mult decât ar fi trebuit. Sunt și eu vinovată cu ceva, așa cum vezi tu lucrurile. Știam bine că nu te prea poți vizui pe ce spun servitorii. Știam că niciodată n-au chef să-mi povestească despre castel, schimbând vorba mereu, lăsându-se lugați cu insistență, dar pe urmă, dacă se porneau pe povestit, își dădeau drumul la gură, părăvrăgini vrute și nevrute, lăudându-se, întrecându-se în exagerări și invenții, așa că din gălăgia pe care o făceau acolo, în grajdul întunecat, întrerupându-se mereu unul pe altul, se puteau desprinde evident doar unele vagi indicații despre starea adevărată a lucrurilor. Eu însă îi redam lui Barnabas totul așa cum reținusem din cele auzite, iar el care nu posedea încă putința de a distinge între adevăr și minciună și care în urma situației noastre familiale murea de setea de a cunoaște aceste lucruri, îmi sorbea vorbele și ardea de dorința de a afla mai mult. Și de fapt planul meu cel nou se baza pe Barnabas. De la oamenii de serviciu nu mai aveam nimic de așteptat. Curierul lui Sortini era de negăsit și nu va fi de găsit niciodată. Sortini, și odată cu el curierul păreau să se retragă tot mai departe, înfățișarea și numele lor erau pe cale de a fi date uitării și adesea eram silită să-i descriu un lung, fără a obține totuși altceva, decât ca lumea să-și aducă aminte de ei vag, nu însă ca să-mi poată spune ceva despre ei. Iar în ce privește viața mea cu servitorii, N-aveam firește nicio influență asupra felului în care va fi fost judecată, nu puteam decât spera să fie privită așa cum era în realitate și să se scadă ceva din vina familiei noastre, în schimb. Dar nu primeam niciun semn că ar fi așa. Ne descoperim nicio altă posibilitate, am perseverat totuși să încerc ceva în interesul nostru pe lângă castel. Pentru Barnabas, în schimb, vedeam o altă posibilitate... Din relatările servitorilor puteam deduce, dacă țineam, și țineam cât se poate de mult, ca o persoană angajată în serviciul castelului să poată obține foarte mult pentru familia sa. Bineînțeles, din relatările lor, oarece ce era de îndecrezare? Era imposibil de stabilit, doar că era extrem de puțin. Asta era limpede. Căci dacă, de pildă, un om de serviciu pe care n-aveam să-l mai revăd, sau pe care chiar revăzându-l, abia l-aș mai fi recunoscut, m-a asigurat solent că îl va ajuta pe fratele meu să obțină un angajament la castel, sau dacă Barnabas ar ajunge la castel pe altă cale, că îl va sprijini. Cel puțin, de pildă, dându-i ceva pentru întremare, căci, după câte spun servitorii, se întâmplă ca pretendenții la posturi să amețească sau să le șine de prea multă așteptare și atunci sunt pierduți dacă nu-i ajută un prieten. Acestea și multe altele ce mi se povesteau erau probabil avertismente îndreptățite, dar promisiunile care le însoțeau erau date în vânt, nu și în ochii lui Barnabas. În zadar îl preveneam să nu le dea crezare. Chiar faptul că îi le împărtășam, ajungea să-l câștige pentru planul meu. Obiecțiile mele nu prea aveau efect asupra lui, efect aveau mai ales povestirile oamenilor de serviciu. Așa că în fond nu mă puteam bizui decât pe mine, cu părinții mei nu se mai putea înțelege nimeni, afară de Amalia. Cu cât încercam să pun în aplicare, în felul meu, planurile vechi ale tatei, cu atât Amalia se ținea mai departe de mine. În fața ta sau a altora vorbește cu mine, dar când suntem singure, niciodată. Pentru servitorii de la curtea domnească, era o jucărie pe care se străduia cu tot din adinsul să o facă bucăți. N-am schimbat nicio vorbă intimă cu niciunul dintre ei în acești doi ani, numai de perfidii, minciuni și nerozii am avut parte. Îmi rămânea deci numai Barnabas, iar Barnabas era încă foarte tânăr. Când vedeam cum îi strălucesc ochii, în timp ce asculta relatările mele, o lucire a ochilor pe care a păstrat-o de atunci, Mă speriam și nu încetam totuși. Mi se părea că sunt lucruri prea mari în joc. Desigur, n-aveam planurile mari, deși imposibile, ale lui tata, n-aveam hotărârea unui bărbat. Mă mulțumeam cu repararea jignirii aduse curierului și mai aveam și pretenția ca această modestie să-mi fie socotită ca un merit. Și ce nu reușisem să obțin singură, vroiam să obțin acum altfel și mai sigur prin Barnabas. Jignisem un curier și îi zgonisem din birourile din față. Ce era mai la mintea omului decât să oferim în persoana lui Barnabas un nou curier, să-l punem pe Barnabas să execute munca curierului ofensat, dându-i astfel celui ofensat posibilitatea de a sta liniștit de o parte cât timp va voi, cât timp îi va trebui ca să uite jignirea adusă. Îmi dădeam seama bine că acest plan avea în toată modestia lui și un grad de prezumție. putând suscita impresia că am vrea să impunem autorităților cum să rezolve chestiunile de personal sau că ne-am îndoi de capacitatea autorităților de a le rezolva și le-a și rezolvat poate, între timp, cu mult înainte de a ne da prin gând nouă că s-ar putea face ceva. Dar apoi credeam iarăși că ar fi imposibil ca autoritățile să mă înțeleagă atât de greșit. Și dacă da, atunci ar face-o intenționat, ceea ce ar însemna că tot ce fac e respins dinainte, fără cercetări mai îndeaproape. Așa că nu m-am lăsat, iar ambiția lui Barnabas a intrat și ea în acțiune. În epoca asta a pregătirilor, Barnabas a devenit înfumurat, într-atât că găsea munca de cismar prea murdară pentru el. Un viitor împiegat, ba chiar îndrăznea să o contrazică pe Amalia dacă îi spunea destul de rar câte o vorbă, și anume din principiu. Mă bucuram de bucuria lui, oricum scurtă, căci din prima zi în care s-a dus la castel, s-a terminat și cu bucuria și cu înfungurarea, cum era de prevăzut. A început atunci acea aparență de slujbă de care ți-am vorbit. E de mirare cum de a intrat Barnabas din prima dată, fără dificultăți, în castel, sau mai bine zis, în biroul care a devenit apoi, ca să zicem așa, Locului de muncă. Acest succes m-a scos aproape din minți când mi l-a povestit Barnabas în șoapte, în timp ce ne întorceam acasă seara. Am alergat spre Amalia, am împins-o într-un colț, am sărutat-o și am mușcat o încât a plâns de sperietură și de durere. De spus, nu puteam spune nimic de agitată ce eram. De altfel, nu mai vorbisem de mult amândouă, așa că am amânat povestitul pentru zilele următoare. Dar în zilele următoare nu mai era nimic de povestit, lucrurile au rămas în stadiul la care ajunseseră atât de repede. Doi ani de zile a dus Barnabas această viață copleșitoare. Oamenii de serviciu n-au făcut absolut nimic. I-am dat lui Barnabas o scurtă scrisoare în care îl recomandam atenției lor și le aminteam totodată de promisiunea făcută, iar Barnabas, de câte ori zărea un om de serviciu, Scotea scrisoarea și o întindea. Să zicem că au fi nimerit oameni de serviciu care nu mă cunoșteau, sau că felul lui de a întinde scrisoarea, fără a scoate o vorbă, căci acolo nu îndrăznește să vorbească, era acasant. Totuși a fost ca o salvare, pe care de altfel am fi putut-o găsi și singuri, de mult, când unul dintre ei, poate cineva pe care îl importunase de mai multe ori, a luat scrisoarea, a mototolit-o și a aruncat-o la coș. M-am gândit că ar fi putut spune totodată. Așa proceda și voi cu scrisorile care vi se mânează. Oricât de lipsită de rezultat ar fi fost această perioadă, asupra lui Barnabas a avut un efect favorabil, dacă vrei să consideri ca un lucru favorabil, faptul că s-a maturizat înainte de vreme, a devenit bărbat prea de timpuriu, ba chiar mai serios și mai înțelegător în unele lucruri decât un bărbat matur. Pe mine mă întristează uneori să mă uit la el și să-l compar cu băiețandrul de acum doi ani abia. Și nici măcar nu am îngâierea și sprijinul pe care mi l-ar oferi dacă ar fi într-adevăr bărbat. Fără mine n-ar prea fi ajuns la castel, dar, de când e acolo, și-a câștigat independența față de mine. Sunt singura lui confidentă, dar îmi împărtășește cu siguranță doar o mică parte din câte are pe inimă. Îmi povestește multe despre castel. Dar din relatările lui, din micile fapte pe care mi le comunică, nu se poate înțelege nici pe departe cum de a putut fi transformat într-atât. Nu se poate înțelege mai ales de ce acolo și-a pierdut acum ca bărbat în întregime curajul pe care ca băieț Andru îl avea în așa mare măsură încât ne ducea la disperare. Sigur, statul și așteptatul fără rost, de zile întregi, mereu, din nou și fără nicio perspectivă de schimbare, Asta te uzează, te predispune la îndoieli permanente și în cele din urmă te face incapabil de orice, afară de așteptarea asta dezasperantă. Dar de ce n-au opus rezistență nici mai înainte? Mai ales că și-a dat seama repede că abuse se îndreptate, că pentru ambiția și onoarea noastră nu putea găsi acolo nicio satisfacție, în schimb se putea alege cu ceva pentru îmbunătățirea situației familiei. Căci acolo totul, afară de capriciile servitorilor, se petrece într-un cadru foarte modest. Ambiția își caută acolo satisfacțiile în muncă și cum în felul acesta munca însăși devine preponderentă, ambiția piere cu totul, nu e loc acolo pentru dorințe copilărești. În schimb, Barnabas avea impresia, după câte mi-a povestit, că își poate da seama cât de mare sunt puterea și cunoștințele acelor funcționari destul de serioși în al căror încăpere avea voie să stea. Cum dictau repede, cu ochii pe jumătate închiși, gesticulând uneori, cum dădeau porunci, fără vorbe, printr-un semn din deget servitorilor posaci, care în asemenea ocazii zâmbeau fericiți, răsuflând din greu, sau cum găseau câte un pasaj important în cărțile lor, îl indicau bătând cu palma în carte și cum se apropiau fuga ceilalți, în măsura în care le-o permitea spațiul strâmt, ca să întindă gâtul și să-l vadă, toate astea și altele de același fel au făcut ca în închipuirea lui Barnabas, bărbații aceea să câștige un prestigiu imens și avea impresia că s-ar putea obține avantaje inimaginabile pentru familia noastră dacă lucrurile ar ajunge până acolo încât să fie remarcat de ei și să aibă voie să schimbe câteva vorbe cu ei, nu ca un străin, ci în calitate de coleg de birou, chiar dacă de rangul cel mai subaltern. Dar așa de departe n-au ajuns lucrurile și Barnabas n-avea să întreprindă ceva ce l-ar putea apropia de acest sel, Deși acum știe bine că din pricina împrejurărilor nefericite s-a ridicat în pofida vârstei sale fragede, în lăuntrul familiei noastre, la rangul plin de răspunderi al unei cab de familie. Și, ca să-ți totul, acum o săptămână ai venit tu. Am auzit pe cineva pomenind faptul la curtea domnească, dar nu i-am acordat atenție. Venise un arpentor, nici nu știam ce e aia. În seara următoare însă, Barnabas, de obicei la o ora anumită îies îi înainte o bucată de drum, s-a întors acasă mai devreme și văzând-o și pe Amalia în cameră, m-a luat de mână și m-a tras afară pe stradă, apoi și-a îngropat fața în umărul meu și a prâns o bună bucată de vreme. A devenit băiețelul de altă dată. Îi s-a întâmplat ceva ce îl depășește. E ca și cum i s-ar fi deschis în față o întreagă lume nouă și nu poate suporta fericirea și grijile izvorâte din atâta noutate. Și în fond nu i s-a întâmplat altceva decât că a primit o scrisoare de mânat. Dar oricum e prima scrisoare, prima muncă ce i s-a încredințat vreodată. Olga Tăcu se făcu liniște întreruptă numai de respirația grea, uneori horcăită, a părinților. Ca spuse într-o doară, parcă întregind doar povestirea olgăi. V-ați prefăcut în fața mea. Banabas mi-a adus scrisoarea ca un curier vechi foarte ocupat, iar tu și cu Amalia, care de asta dată a fost de acord cu voi, ați făcut ca și cum slujba de curier și scrisorile ar fi o treabă cu totul secundară. Trebuie să deslușești deosebirile dintre noi." zise Olga. Datorită celor două scrisori, Barnabas are devenit un copil fericit în pofida îndoierilor pe care le are cu privire la activitatea sa. Aceste îndoieri le păstrează pentru el și pentru mine, față de tine are ambiția de a se purta ca un curier adevărat, așa cum se poartă curierii adevărați în închipuirea lui. Astfel de pildă, m-a pus să-i modific pantalonii la repezeală, deși acum i-au crescut speranțele de a căpăta o uniformă adevărată, în așa fel încât să semene măcar cu pantalonii strâmți de uniformă și să facă față în ochii tăi, tu fiind încă firește ușor de înșelat în privința asta. Așa cu Barnabas. Amalia însă disprețuiește într-adevăr slujba de curier și acum, când pare să aibă totuși un oarecare succes, cum își poate da seama după figura noastră, a lui Barnabas și a mea, și după șușotelile noastre, acum îl disprețuiește încă și mai mult ca înainte. Ea spune de ce adevărul, nu te lăsa indus în eroare de îndoieli în privința asta. Iar dacă eu am minimalizat uneori slujba de curier, dragă ca, n-am făcut-o cu intenția de a te înșela, ci de frică. Aceste două scrisori, care au trecut prin mâna lui Barnabas, sunt primele semne de favoare, încă destul de îndoielnice cei drept pe care le-a primit familia noastră de trei ani încoace. Această întorsătură, dacă e o întorsătură și nu o iluzie, și iluziile sunt mai frecvente decât întorsăturile, stă în legătură cu sosirea ta, soarta noastră a ajuns într-o oarecare dependență de tine. Aceste două scrisori s-ar putea să fie doar un început, urmând ca activitatea lui Barnabas să se extindă dincolo de naveta între castel și tine. Să sperăm că așa e atâta vreme cât ne este permisă speranța. Deocamdată însă, totul se petrece numai în intenția ta. Acolo sus, trebuie să ne mulțumim cu ce ni se dă. Aici jos, însă, e posibil să facem și noi ceva, și anume, să ne asigurăm bunăvoința ta, sau cel puțin să ne ferim de antipatia ta, sau, și acest lucru e cel mai important, să te ferim cât ne permit puterile și experiența, ca nu cumva să pierzi legătura cu castelul, de pe urma căreia s-ar putea să trăim și noi. Cum era să procedăm, deci? În așa fel, încât să nu intri la bănuiel când ne apropiem de tine, căci ești străin, prin urmare de sigur, plin de bănuieli față de toți, plin de bănuieli justificate. Și apoi, noi suntem niște oameni disprețuiți, iar tu, influențat de opinia publică, mai ales de ta. Cum să ne apropiem de tine fără să luăm poziție, chiar dacă nu e deloc în intenția noastră? împotriva logomnicei tale, jignindu-te prin faptul acesta. Iar mesajele pe care le-am citit cu atenție înainte de a le fi primit tu, Barnabas nu le-a citit, în calitate de curier nu și-a permis-o. Nu păreau prea importante la prima vedere, învechite. Ele își scădeau singure din importanță, conținând indicația de a te adresa primarului. Ce atitudine urma să luăm față de tine în privința scrisorilor? Dacă le accentuam importanța... Puteți să ne suspectezi că, supraevaluând lucruri evident neimportante și făcând ne reclamă ca aducători ai acestor vești, urmărim scopurile noastre, nu pe ale tale. Ba, s-ar fi putut ca procedând așa, să scădem chiar importanța acestor vești în ochii tăi și astfel să te înșelăm fără să vrem. Iar dacă nu atribuia multă valoare scrisorilor, iar își deveneam suspecți. Căci atunci, de ce ne ocupam de înmânarea acestor scrisori neimportante, de ce se contraziceau faptele și vorbele noastre, de ce te înșelam astfel și nu numai pe tine, destinatarul, dar și pe cel care ne-a încredințat misiunea, care fără îndoială nu ne dăduse scrisorile ca să le devalorizăm în ochii destinatarului prin explicațiile noastre. Iar să alegi calea de mijloc, terindu te de exagerări, adică aprecii în scrisorile la justa lor valoare, este cu neputință. Valoarea e schimbăcioasă, considerentele pe care le ocazionează sunt nesfârșite și cele la care te oprești e ultimul doar din întâmplare. Deci și părerea la care ajungi e întâmplătoare și dacă mai intervine și temerea pentru binele tău, toate se încurcă. Să nu judeci cuvintele mele aspru. Dacă de pildă, așa cum s-a întâmplat odată, Barnabas aduce știrea pești nemulțumit de serviciile sale de curier și el, speriat și din păcate, și susceptibil în calitate de curier, s-a oferit să demisioneze din slujbă, atunci e adevărat că pentru a repara această greșeală aș fi în stare să-i induc în eroare, să mint, să înșel, să fac orice lucru urât, numai să fie eficace. Dar aș face-o, cel puțin așa cred eu, tot atât în interesul tău cât și în al nostru. Cineva bătu la ușe. Olga alergă să deschidă. O lampă de buzunar aruncă o dără de lumină în întunericul camerei. Vizitatorul tardiv întrebă ceva în șoaptă, primi răspunsuri în șoaptă, apoi nu se mulțumi cu atât și încercă să intre în casă. Probabil că Olga nu mai răzbea să-l rețină, de aceea o strigă pe Amalia, sperând că ea o să facă tot posibilul să-l îndepărteze pe vizitator pentru a ocroti somnul părinților. Într-adevăr, Amalia veni în grabă, o împinse pe Olga la o parte, ieși în stradă și închise ușa după ea. Stătu doar o clipă, se întoarse numai decât, așa de repede reușise ceea ce nu fusese în puterea Olgăi. Ca afla apoi de la aceasta că vizitatorul îl căutase pe el. Fusese unul dintre secundanți, trimis de Frida să-l caute. Olga voise să-l apere pe ca. Dacă acesta voia să-i măturisească mai târziu Fridei, că fusese în vizită la ei, n-avea decât să o facă, dar de ce să o descopere secundantul? Ca îi dădu dreptate, refuză în schimb propunerea Olgăi de a petrece noaptea acolo, în așteptarea lui Barnabas. Ar fi acceptat, poate, că cera târziu și îi se părea că vrând nevrând e atât de legat acum de familia aceasta, încât înoptatul la ei, fie și penibil din diverse motive, ar fi totuși lucrul cel mai firesc, în urma legăturilor create. Totuși refuză, vizita secundantului îl speriase. Era ceva de neînțeles pentru el că Frida, care îi cunoștea voia și secundanții, care se învățaseră să se teamă de el, se apropiaseră din nou în așa măsură încât Frida nu se sfia să-l pe unul din ei. De altfel numai unul, în timp ce celălalt rămăsese probabil la ea. O întrebă pe Olga dacă are un bici. n -avea. în schimb îi putea da o nuia bună pe care ca o lor. Apoi întrebă dacă mai există o altă ieșire din casă și află că se poate ieși prin curte, dar atunci trebuie să sară gardul grădinii vecine și să o traversezi ca să ajungi în stradă. Ca se hotărâ să facă așa. În timp ce Olga îl conducea prin curte și la gard, ca încercă să-i risipească îngrijorările, declarând că nu e supărat pe ea din pricina micilor artificii utilizate de ea în relatare, din potrivă o înțelege foarte bine. Îi mulțumi pentru încrederea în el pe care o dovedise povestindu-i totul și lăsă vorba lui Barnabas să vină la școală îndată ce se va fi întors chiar în timpul nopții. Deși veștile aduse de Barnabas nu sunt singura lui nădejde, mai spuse, altfel ar sta cam prost, nu poia să renunțe la ele în niciun caz. Avea de gând să le urmeze și în același timp să nu o uite pe Olga, căci mai important aproape și decât mesajele, este pentru el Olga însăși curajul ei, perspicacitatea ei, deșteptăciunea ei, spiritul ei de sacrificiu pentru familie. Mai bine zise că dacă ar fi să aleagă între Olga și Amalia, n-ar avea nevoie de multă chipzuință. Apoi ei mai strânse mâna cu căldură, în timp ce se și cățăra pe gardul grădinii vecine.